تام م م ر تلک ایت الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون سوره مدنی ده یا مکی ده راجح قول دا ده چې مکی ده مصحف کې دیار السما ونزول کې میں شپږ نوی د صورت محمد نازل مقصد او دعوت دی صورت اثبات د توحید او نفي د شرک د دعاء توحید پر دلایل ثابتای او خاص کر نفی ده شر په دعا کر ده توحید دعوه با سورت کے بار بار پیش فَلَبَدِيَا الْفَاظُ يُصَّبِحُ الرَّادُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ من خِیفَتِهِ دارنگ او نفید شرک فِي الدُعَا سوار رسم لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْنِ اللَّهِ كَبَاسِتِ كَفَيْلَ الْمَا لِيَبْلُغَ فَاهُوَ مَا هُوَ بِبَالِغِي نو اثبات ده توحید پا دلائلو او خاص کر نفید شرف الدعا ربط مناسبت <تصفح> که سوراتونو کې مسالې د توحید په دله او عقلیو نقلیو سره ثابته شوه نو ځري صورت کې دا خبره کوي چې نمانی نو تنبیحات ولورکا تنبیحات د دې صورت کې تنبیحات تنبیحات دی بدی صورت تنیا سې رعد دا ورکه بیان شوه دا تنبیحات غړغړ دا تنبیحات دا ولی تنبیحات ورکه ځکه چې بدلالل باندې یو شی ثابت شي نه بدی هي شي دا مسل بدی هي بم د دې مثالونو باندې نو بیا یو تنبيه وکړم نو او د خلک باب یا را پاسه کنا په تنبيه باندې د دې کې یا مخکې په توحید باندې دلایل دلته په توحید امثال پیش کړي په مثالونو سره دا مسله واضح کئی دیتا اثبات دا مسلہ بل امسلہ وئی یو اثبات دا مسلہ بل ادلی نو بل اثبات دا بل امسلہ دیتا بل امسلہ دی دلائل اقلیم پا خو امسالم دی یا بلوجہ مخ کی صورت کے نفی د شرف علم کړي وا د یعقوب علی السلام نو دلتا نفی د شرف دعا کوي مطلب دا عالم الغیب نه دی نو ولې رحمت کوي رحمت شوا غزاد تکي وې چی ست دا حال نه خبری کنه نو مخ کې عالم الغیب ندی نو دلته وی رحمت کوي بیا ولي یا مکہ صورت کے اعلان د توحید و د یوسف علیہ السلام پجیل کے نودلتا اعلان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے د توحید پا کو لا میدان کے 36 آیات کے برائے قل انما اعبد الله ولا اشرك به اليه ادو واليه ماب ال تدجل فتور ترو او د سلاخون شاده پیغمبر چيوالي دلته د نبي عليه السلام اعلان او چغا ميدان ک اسمي ربته مکه شورو لا تحمل مع حمل على هود ويوسف وو وفقنا وو وفقنا لنسبحك مثل الرعد وو وفقنا لنسبحك مثل الرعد والتوكل عليك مثل ابراهيم منلوس موافق مو توفيق ستاپا کی بیان کلک راعت فرشتا چه بیان او توکل را با لارا را کے پتا بان پشاند ابراہیم علیہ السلام د اسمی ربطون تاسوتا جواحر القرآن کے ملاوی دیش او شیخ عبدالسلام سے ابراہیم اللہ خلاسات در المنظومات دا غی اخر کے ٹول لکلی خصوصیات دا دی صورت دا صورت مومتاز ده په کثرت امثله د پاره د توحید او د شرک منس کې د دا فرق دارنګ علاج په دې صورت کې بیان هي د اطمینان قلبي 28 آیات کې اطمینان قلبي بیان دارنګ تسبيح درات فرشته د ارلسم کې برابر شي دارنګ دفع د شبوحات او على رسالت, رسالت باندې شبوحات دې ځوابونه دی صورت که ددوا و دو اڈلو بیان ده مقابل یو بدو وی اکثر با ایمان دي نو بازی ایمان دار دی دا تقابل سر که وی ولیکن اکثر ان نازلائی اومینون اکثریت با ایمان شو نو بازی مومینان شو دارنگ دا یو د احل حق نو د گمراحانو ڈالا یو طرف تڑوند نو بل طرف ته بينا صفات د مؤمنانو نو صفات د کافرانو د سه تقابل لور کی د حاصل د صورت او تقسیم د صورت حاصل وره یعنی لنډ خلاصې ادار اسباد د توحید اتا اقلی دلائلو او په طریقه دا تنبیحاتم مثالونو نفی دا شرف الدعا او جوابات د شبهات او چواری ديغي پر ارساله لې حاصل داو د توحيدي پسلو ورو وناناتو پيش کړل په طریقه د تسبيح ديار له سمايات په طریقه د دعا سوره لا سمات په طریقه د دا تحلیل لا اله الا الله 30 آیات او په طریقه د دا عبادت 33 آیات تقسیم د صورت دا صورت په سلور او ابواب مشتمل سلور بابونه دي دي صورت اول باب ا نچودہ بورے الف لام میم را حروف مقطعات او سورت دا زواتو راو ندے زواتو را دے نوذوات الرا سورتن کی ترغیب القران تاول کی ناول و ترغیب قران تاور کی تلکا آیات الکتاب دا آیاتن د کتاب دی او الزی انزلی لیلہ کا اوا کتاب چتا تنازل شویلے مے رب کا د طرف دربستان الحق او حق دے ثابت ولکن اکثرنا سے لیکن اکثر دا خلق نہ یامینون ایمان نہ روی حق کتابم نمین اللہ الزی سراوس دلایل شروع کوي او پدې باب کې دلایل وایي خود دلایل مقدمات دی. یعنی یو یو قسم دلایل راغون کړي نو یو سلور مقدمی دي او داغه مقدمات او دلایل او نتیجه بیا سورلسم کوي د لهو دعوت الحق دا, دا سمرو نتیجه په دغه دلایل او مقدمات دي زین دلایل شروع کوي الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها دا اوله مقدمه دا, دا اول قسم دلائل د سدي چې خالق له کل شي ان هو الله د خالقيت دا سو دلائل مسلسل اول دویم دريم اوصل رم دا دريم درې دلائل دا درې دلائل د خالقيت الله وي خالق زم نو بیا دمو مقدمه سلورم دلیل الله یا لو ما تحمل کل انسا دار عالم الغیب والشهاده دا ویچه عالم مزم عالم بكل شئ والله درم مقدمه اددی یول سماات له ماقباتو من بين یاد و, و من خلفي یا فضونونه من نام الله چې حافظ او محافظ ل کولی ش والله حفاظت کوونکییمزم او سورمه مقدما دولهما یادله جووری کوبر کا خووف تمما و یونه شو صاحابتې قال یو سب من خیفتې متصرفی کُل شاین و الله متصرف حمزہ دادرې سلور مقدمه خالق الله عالم الله حافظ الله متصرف الله نو لهو دعوت الحق اسبا په حاجاتو کې چې غوال رور سر شویلم حق د الله ای بس په دې طریقه باندې دا مسळा بیان کړي دا مقدمات د دلایل ولېخ اوله مقدمه دا خالقیت اول دلیل. الله دی الله الزی الغازات رفع السماوات بغیر آمدن پور تکڑی دی اسمانونه بغیر دستنو ستن بیلر نلری تراونا ح چتاوسی نے چستنی نش سم استوال الارش ب برابر دے پارش باندے سنگے شان سره مناسبی وسخر الشمس والقمر پاکار کے لگولین ور اس بو میں نورس کار کارګله ګولی یا تابې کړی دي نورس پومه د خپل حکم او کلون دا ټول یجری لاجل مسما روان دي د پاره دغه وخت مقرر نیټه مقرره قیامت تر رسیدس یتدبر الامر انتظام کوي د کارونو الله خپل یو فصل الایات جدا جدا بیانای دلائل لا لکم دیر پارا بالقی ربکم چې په ملاقات د رب باندې توقینو نه یقینوکه اخرتونه بل دلیل او هغه چې لا ذاته مد الارض خورکړې د ازمکه وجهه لپیارواسیه غرذولی دی پلیکي رواسیه غورونه وانهارا او جاری کړې دی نهرونه ومن کل السمرات د هر کیسه میونه جالا پیدا کری دی گرزولی دی فیحا پدی که زوجین جوڑا زوجین اسنین جوڑا دوا دوا جوڑا صدا یعنی دوا نا <تصفح> اسنین بدل زوجین اسنین یعنی جوڑے پاہر میوکی بیا الله جوڑی پیدا کری دی سنگ جوڑی کل رنگ کی جوڑی کل خون کی جوڑی دی مطلب رنگ که شینوز یاد خانی دی خون که خوگ و ترش دارن جسم کې غطمی و وڑمی و دا ټول پکی جوڑی یا پا دی بوتو که جوڑا دا مزکر و مانس دم پکی کن په دی دا باغبانان و زمی دارن پوی دای دا بوتو که کل کلم لگی کن دا کلم دقشی چا هغه کلا کلهام د وغیرره دی یا د سو وي ډیر می مختلفی یا د زیتون د دیکې نرم د مخکې خبره کوله یو د تررن فرم وتوي د زمونږ د د پاکستانی دارره ده دا. په په د زراتو ری سر چېو تهقیق کېږ نو دغې یو ډاکټر خبره کوله چې دا زیتون ندی دا چې یو پٹی که کری نو کې نر ماده بوٹی دی دونو بوٹی بعد با یو نر بوټه کری حالا بیا زیتون ور کئی نو نر مادا پکی قلم چه نو دام سی دا نر مادا یو زی کولو دا پارا نو زوجین اسنین یو شلی لنہار پٹی پشپی دارواز بیشک بدی کوم لا یا دلائل د لقوم د اقوم لپاره تفکرونه چې سوچ فکر کوي او فل درم دلیل پس مګه کې قطعون ووندونه دي ټوکړي دي د زمکه خپل ووندونه او ټوکړي وي متجاورت یو بل سره جوړښت په گاوان کې گاون گاوان د زمکه کې خپل ووندونه دي یعنی د هر زمکه خپل خاصیت ازو غره کلوې دیز مکه کې پلان کې فصل کې یو پلان کې نه کی دی بل کې پلان کېږي بل پلان کې نه کی ازمه کې لکه مثلا غنې نه دا د 490 مردان علاقو کې کی بازی علاقې غنې نه کې بازی ملکونه یو فصل کې بل نه کې نو ټوکړي ټوکړي د ورځا سي وندونه دي وجناتون او باغونه دي مینا انا بیندا انګور او زرون او فصلونه دي او نخله نو ګجوري دي سنوان سانگو والا وغیرو سنوان بغیر سانگو یا سنوان گوری گوری گوری وغیرو سنوان گوری ندی بازی وانو گوری بازی نیگه خطلی او یسقا بیمان واحد سیراب کولی شی پا یو کسا او بی یو دی او بیا خون زائقا بدل دا حریمه بی وانو فضلو وانو فضلو بازو آلا باز, آلا باز او ورکو منو باز په بازو باندې فعل کل په خوان کې یو ضایقه ډیر خداب الله بل نه ډیر خه ان به شګه فی ذلک بدیکم لا آیات دلائل لقوم اند اقوم د پار یاقلون چه خل نکارلی د الله په توحید دلائل زجر منکری نو اول زجر په انکار د قیامت توحید خن منی خو سره قیامت هم نمي و انتاج ک چریت تعجب ک دسنہ د انکار توحید نه چی دوی د توحید نه انکار کوي و انتاج کچت کچریته تاجب که د دلایلو د بیان نه بعد هم د دوی د انکار توحید نه شوگر باوجود د دلایل توحید نه مانی دا سکه فاجب د دینه زیاته عجیب قولهم د دیدا وینا د توحید خنه مانی ور سرا لګی دی قیامت نه مانی د دا, دا غینه عجیب فاجب پس ناشنا خبر د قولهم د دا, دا وینا چازه خو نه تو راوه کله چې مونږ شو خاورې ه ه آ نه مون بلهفی خلک ان جدید پیدا کړی شو په پیدا ش نووي کې خای شي زره زره شي د او بیا الله څنګه را غونړي و که مخکې دیر شسی پ چې الله پااک دی قادر دله رجلی دغه زرات را غونډولی شي اولا کلله ځنه دا خلک دی کفر و ریم ان د خپل را نه منکره قیامت در اصل خدا ده بس ولائک الاغلال او دا کسانچی دی الاغلالو توقون با چولشی فی آناقیم دادی پا ستونو کے قیامت قیامت کے بین اللہ دی ستونو تا توقون زنزیرو نواجی توق یا دنیا کی دی ادس دی دا کفر و شرک کنا درس اسم رواج اگا توقون غالو که پراتی دی ولائک آساب نار دا خلق او روالا دی هون فی خالی دون دویو پدی که میشی ویستاجلونک بی سی آزجر بیستجال العذاب دوی وی عذاب بدکلی ریولا نفاغی زجر ویستاجلونک بی سی آزجر پتلوار تا واریتان عذاب قبل الحسن مخید مدافعاتنا خلق اول مدافعات دو کی نو بیا وی زر آزا اول زن برابر کی نو بیا مقابل تا وی رازر دا دون بیوقوف دی چ مدافعت له نه د کله غزاب بکلی تیار نه لکړه قبل الحسن مخکې د مدافعات نه قبل الحسن مخکې دا عمل او ایمان نه ایمان عمل روانو بیا وې عذاب بکلی قیامت بکلی وقد خلت یقینا دیر من وې منه د دین مخکې ال مصولات ناشنا ناشنا زابونه مصولات ناشا زابونه یا مصولات ویل کیږي شرمون کې عذابونه ویلیکي ګال اوقوبات الفازحه اوقوبات الفازحه شرمون کې عذاب ناشنا عذاب وان ربک بشګ ستارب لزوم مغفرت خامخا خاوند مغفرت تلنا سے خلق لرا علہ ظلم سردا ظلم او شرک چې توبه وکي وان ربک بشګ ستارب لشدید القاب سخر كون کې د عذاب د کې دنیا کې توبه قبلې د دنیا یادې چې نربک لزم مغفره دنیا کې یاد او اخرت کې له شدید لقاو سخور كون کې دا عذاب وي ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من زجر وسوال عن الرسول پیغمبر د مطابق معجزه به کل راځي وي ويقول الذين ويا كسان كفروا چي کفر کړي دلولالې آیا ولين نازليږي په دې پیغمبر باندې معجزه زمون د خوخ مطابق مې ربي د خپل رب د طرفنا مونږ څنګه غواړو انما عند منذر يقينا ته يرون ګو لکل قوم هاد هر قوم د پاره هادي او دای در امت دا پارا منظر و نو تد د دے خلق و منظر و دائی کنن. نو تا منظر و دائی موجزات استا اختیار کنیش دا بے وقوب نا پایستانا موجزات واری اللہ و یا علو ما تاحمل کلو انسا یو کسم دلائیلیو خالق اللہ بیم کسم اس عالم هم الله دے نو سلورم دلیل الله الله اللہ چی دیال ما تحمل کلون سا چی بارکی هر زنان پخیطا حمللی وما تغیید الارحام او اغا چی کمی رحیمون وما تزداد او اغا چی زیادی سکمی زیادی حمل خواه است وما تغیید الارحام کمی در رحیمون وما تزداد او زیادی آزا مراد کلا آزا کم جودش نیم گله کله زیاتی کله یو گوتا مسلن نیو کله شپگو تو والا پیدائش یا تغیز الارہم اللہ بیا بوئ دے چما تغیز الارہم کم چی کمی دا رحمونا آغا عمر او مدت و ما تزاد او کم چی زیاتی اے دے تبع عمر نا کله چے دے اتو نہ ہو میاش تو نہ مخ کے پیدائش وہو میاش پیدائش پگم پیدائش پیدا وي کوم عمر پیدا شوید او کلمات زاد زیات شي فلسمه اچتو کال دارن دوکار زهاق سلور کال کې پیدا شو نو تبي عمر نه زیات مدته ټکی تي او کل شاین او ریو شاین د او الله سره به مقدار په خپل مقدار ده عوام الغیب پوهید په پورتو شاده او په کارو الکبیر المتعال ډیر لوی شان والا ده کبیر المتعال اوچت شان والا لوی شان وال سوا منکم برابر دي پتا سو برابر دے استا سنا ای فی علمه سوا منکم فی علمی برابر دے استا سنا هر یو تند الله پعلم کې من اغسو اسر القولہ چې پټوالی کای په خبرې پټکای خپټکای خبره او من جاهر او غسو کم چې جهر کې بده خبره ومن من هو او پاغه چا عالم ده چا مستغفر باللیل پټی دن کې ده شپه و سارب من نهار او ګرځیدون کې دروازه شپه په تیارې کې پټ ده ګناه کې الله وی خبره دروازه ښکارا ګناه کې الله وی خبره عالم ده ندا دائم مقدمه و عالم بكل شیء هو الله او درما له ماقباته من بین یده و من خلفه دریمدا محافظ او حافظ الله له انسان لرا مؤقباتن مؤقبات ساتن کې دی د انسان د پاره لهو د انسان د پاره مؤقباتن وار پر وار یو بل پر سی راتلونکو فرشتي دی مې د د وړاند د و من خلفی او د د روستو یا فضونو چې د ساتی من امر الله امر الله د الله په حکم یا من امر الله د الله د حکم نا هواد سې بچ کوي فرشتی دي مخکې روستتی روان ډیوټې ببدلیږ معقباد نو فرشتی دي اغ فرشتو ب ذرییا الله د حفاظت حیفاظت کو یا فضونو من امر الله ین الله لا یو ما روماقومین خ ی غی روما بیا فیم سوال پیدا شو فرشتی د حفاظت کوون کې غ حفاظت کوي نو دا کله خله یا ت کلب مسیبت وللی ر شي ها و ان راشي ین الله به لا یو غرو نهبد لئ ما نیمت بقومین چې په یو قومې کړي نیمت سری دا حفاظت الله <سؤال> دا حفاظت نه لې کوي تردی پور یو غیرو چې دی بدلنې کی ما احکام به انفسهم چې کوم د دې په قانون باندې مقرره دي <تصفح> الله د نعمت حفاظت نلری کوي تر دی چې د الله احکام بدل کړي ګنوګي معصیت کوي یو غیرو ما به انفسهم بالمعصیه معصیت کوي نو د الله نعمت حفاظت ته پورته شین وس حادثه راشمخه نور خفرشتی و دا گناه دا وجهنا فرشتا دا حفاظت لرکی و اذا عراد اللہ کرا را دو کې الله بقوین پا یا قوم سواند تکلیف نو فلا مرد دلو نشتا دا بیا واپس کونگی دیل رای سوک با سوک نشتا جبیه بچک و مالاو نشتا دیل من دونی دالان سوامی موال سوک بچکونگی متصارف بچکونگی و اللذی یوریکوم البرق خوفم وطاما سلورم ومقدما متصارفم اللہ ده و پینزم اقلی دلیل والذي لاواذا تغيركم البرق چ خیتا تو ته بجلی پڑک پڑک اسمان کے باران نمخ خوف و طمع خوفن د پار د یری د مسافر و او د پار د امید د موقیم مسافر داغ یریش او یڑک قدم تیزک قدم تیز ک چرتا زان رسو د سر د سوری د لاندک باران وتمه او دپار اتمه د موقيم کور کې ده دا تمه پیدای شي د خیره باران بو شي فصل نو بس شي ګرمي به ختم شي وایون شو صحابه سے قال الله را پور تکي وریا سي درني درني اينه باران وري نو ګور د د برق او د صحاب د صحاب د اختيار ملاوي زمانه د دې متصرب زم بلوي صبح رادو پاکی ويراد راد, راد نيا دا گلگل مراد دا تندر دا اسمان که دا تیز گر جوشی کنم دا در اصل دا اوریز گویا کې د الله تسبیحات وی او یا راد نه راد دا یا فرشتا دا ام مقرره ترمیزی که رازی ملکن ما کلن بی صحاب صحاب پا اوریز زبان مقرره فرشتا دا اغیط مراد وی نوی سب به رادو و اکی بیانی رات فرشت بی الله په حمد لگی ای و الملائکت و عام فرشتی من خیفتی دا اللہ دایر اینا و یرسل و سوائق و را لیگی اللہ تندر تندرون را لی فیوسیب و رسول کئی بدی سره این شاہ چال رچ و غاری تندر پاغیز و غرزی و هم یجادلون او حال دا دی چی دی بیام جگڑی کئی بی اللہ دا په پا توحید و بلنکی الانګه دا دومره دا الله نعمتونه او دا الله اختیارات او دلایل تنګوري و شدید المحال او دا الله ډیر سخ تدویر والا طاقتواله شدید المحال میحال ویلیکی تدویر او طاقت ته یعنی سخ نیون کې د ځکه طاقت لري دا سلور کیسما دلایل بیان کړه الله وی خالق زم والله زیمت د د و جالهیا رااز یوه نه هاه داګ و منکلې سراتې جااللهیا زوجین وفل عرض کته متجارات جناتته منناانه ورو پیدا کړي دي زم کمما خوه کړی کې زوجین زه جوړوم باغات ما زرغون کړي نو خاالق ځیم نو دا عالی هم ظیم چې یاله ما ته میلوکللوونسا او عالی مل دارنګ سوام منکو مناصر القول وان جاهر به محافظم زم لهو موقعبات من بين يديهم من خلف يحفظون من امر الله متصرفم زم هو الذي يريك البرق خوفا وطمعا ويصبع الرعد اركلا خالق الله عالم الله محافظ الله ومتصرف في كل شيء هو الله العال الذين له دعوه الحق نو دا چغوم خالص الله علی او شرور سیرامدت شوي صرف الله توی له دعوت الحق خاص خاصه الله بلنه د رښتیا بلنه د حق حق بلنه و خاص د دوی اے لهو دعوت الحق اے اد دعوت الحق لهو خاصه لا لغیرې دا چغبا خالص الله علی غایبانه आवाज چغ امداد غستول ندبل لهو دعوت الحق والذین یذنون من دونه اوغا کسان چې دوی را مدد کوي د الله نه سیواله یالسجیبون لهم بشه ای قبول کیانی شو کولې دله بشینده حاجت ای حاجت ولن شي ګوره کولې الا کباسد کفای ای الا کباسد کفای کباس له نه د دې مثال مګر پشان داغه کې غړون کې د خپلو ورغه لاسونه ده للمائی ما بو تا او بو تا د خور کدی ده سین بغاڑا والاڑ ده کوی بغاڑا والاڑ او بو تا چه غوائی لیابلو غفا د دیده پارچی چې بی خلیتا رو رسی او بو راش او بو راش وماوانا دیده او ببالغی هی پا خپل رسیدون کې د ده خلیتا ولی منز که دلچه نشتار یا دلچه که رسی نشت دقسه مشرک مشرک دا بابا په قبر بغاړه ولاله بابا ته چوی لیابلوغه چیرو ورسی خو ما هو ببالغه بابا نشی را رسیدې زکا څنګه چدول چکې را سې نشتا نو دارنګ د دا د دا درار رسیدو د پارا رسی روح پا پا کی نشتا کی. نسنگ را سې روح په کارو هغه روح په کې نشتا ک نو څنګه رحمت او ما دعاول کافرینا او نه د بلنه چغه داسه کافرو الا فی ظلال مگر پتاوان او تبای دوی دویتا د چغه اسپ د رسیا سره ریزانستړیک خ دی چغ څې غیر الله ته بې غوانه ده و دول کافرین د د کافر سر چغه مسلمان بنی مسلمان چغه به یا الله مدد دا یالی مد یا رسول الله مدده یا پیر بابا کاکا کاک بابا سر ابراه سر رامد شي وی ما دوال کافرین دا د کافر چغه ده مسلمان چغه داې مسلمان چغه به دعوت داوتحققي ولی اللہ یز جدو من فی سماوات والارد شپگم اقلی دلیلو دا دی زینه پینزل لسمنا دا پینزیشتما بوره دا دویم بابن نبیاش پگم دلیل خبره سر تا بیالارا توحید دپارا شپگم اقلی دلیل ولله وَلِ اللہ خاص اللہ را یز جدو تابیدی اغا سوک چه اسمان اللہ نزمو کدی تان سوک په خوشه و کرحا سوک پا زور و زلالو هم او د دې سورم بل غدوی بل غدوی ولا سال تابیدی الله تا بل غدوی سحر وملا سال او مازي ګرم دا سورې الله تا گویا کې پزما کا سجده لګي دا سورې چې پزما کا پروته کړه دا الله تا تابیدې سجده لګي سار نور روخي جي نو دا سورې د مشرق مغرب ترپ ته وګوت پروتي او چې مازي ګر کیږي دا سورې بیا مشرق ترپ ته یو راغونې شي گویا کې د الله <سؤال> تعالی <سؤال> او سجده لګاین بل دلیل وم قول ورته پیغمبر مر ابو سماواته سوق درب د اسمانو او د ځمکه قول ورته پیغمبر الله تعالی دی کړه قلا فتخصم من دنیا او لیا رب بشر وتو پیغمبر تا سنی ولي د الله نه سیوا مددگار لا يملكون لنفسهم نافا ولا زره چې ځان له اختيار نه لري نہ د فائدې ور کولونه د ضرر د فاکولو نقل ور د پیغمبره چې نو حلیا سویراما ول بسی آیا برابر دیوندو بينا مشرک وونده او موحد بينا دې ام حلتا سویرات ول نور آیا برابر دی تیری ورناګان اندرا نا تیری د شرک ورنا د توحید ام جاءو ل لله شرکا زجر آیا دوی ذول دلاله شریکان خلق چاوي څخه پیدا کړي دي س کا خلقی پښانده پیدایش دا الله الله وی خو کائنات پیدا کړه سب سے خدایانم سره کرشمده خدای توپ شتا سی پیدا کړی او خایجه دا غر خدا پیدا کړه اسمان د اوچت کړی زمکا او خا نو ولی د دې خدایانم سره پیدا کړی دي نو بتشابل خلقو غډوټ شوي دی مخلوق راهم په دیوان دی مخلوق په غډوټ شوي چ کوم د الله مخلوق دی کوم د بابا دی دا سې نوې نه را قل ورتا الله الله خالق کل شی خالق داری او شی دی ول واحد القهار الله یکي او زهور ور انزل من فسالت او السماء ماء فصارت اورديه بقدرها فتمل السيل زبدرابيه مثال د مسلې د توحید او د قران قران سره مليږي مسلې د توحید سرم مليږي مثال سره سمجھاوي مسلم او قران وی انزل من سمای ما راوری اللہ دا برنو با فسالت او دیتون چه بارانو شی نو او باییگی او دیتون خوالونو کنده بی قدر حا پخپل اندازه سون خوالا و کنده دا اغم رو با پکرش ورکوٹی لختی که لگی و با پا او که دیره و نه ولک او نه هر نهر که دیره نو چه سون پکی زیده نو اغم را اندازه بانی بکی با و باییگی با نو ف پورت کی دا سیلاب زکا باران سارا سیلاب رائش زبادر رابیه زبادن زد رابیه پورت را پڑ سیدلے دا برد پڑ سیدلے زک دا را پورت نیو خو دا مثال شبل ومیما او دا غصن یو قیدونا علی فننار چی دوی یو قیدونا دوی بلی علی پا غیبا آغی, آغی, آغی لرا فننار پاور بل مثال داغا زیوراتو و دے سونی چاندی دے چې دوی په اور بلې یعنی ویلیکي سره با سونا چاندی دا غر نه حاصل کړي دا خوای سره خوري دي شګه وسره ملاوډه هغه کندن نه دے خالص ملاوټ ته وس دزمه دکان اور کی ویلیک سلا ابتراحیلتین دا پارا د طلب کولو د کالی کالې ته جوړي زیورات متائن او مطاین او مطاین یا نور سامان د کور دا غی سونه چانده اینا زیورات جوڑی باچیان دے لوخی لرگی جوڑی که نا و بس کی جام دا سونه او گلاس د سونه او وی زبادن دا دیم زگ د مثلو ہو دا غا مخ که دا پشان څنګه چې سیلاب کې زگو نو دا قرنگ دے سونم چه کلوی لی کئی نو دا سر کیا غا خور خس خاشاک از اگ پی برا رایش کزالکم دارنگی ازر بللہ و الحق بیانهی مثال اللہ بیانهی مثال د حق والباطل و دا باطل مثال لحق او باطل از اگون کوم دي دی اما زبدو کسیلاب کی کسونه کی اما زبدو اگ از اگ چیده فیضب و جفا الارشی بیکار ختمش و اما ماین فاون ناز او اگ خلکو فائده خل کو تورکی نفیم اگه کینی ویسار شی لانده زمکه که سیلاب سرا خصو خاشاک او بایگی زگون ختم شی رانی و با پاتیش خلکولا فائده ورکه دارنگ سونه چاندی چویلیش اگه برا زگ خصو خاشاک تلیریشی نو لانده اگه لوخی که لانده زمکه که اگه اصل کندن پاتیشی خالصا سونه کزالکوم دارنگ یز ریباللہ و لامسال بیانی اللہ مثالونا دیده قران سره ملګیو توحید سره وګوره قران انزل من السماء ما د باران غونتی قران الله د باران نازلی قران نازل شو نو قران بیان شو مساله د توحید بیان شو نو سالت او دیت بقدرها څنګه چې باران نه پس لاندې کندې لاندې خورونه سومره زې لري هغه مرو به ګیراجی قران بیان شو نچ سمرز وړکی سینې کې زو سونه لوخه و هغه مری واغش لو چا کې لوخې دا هغه ستول او اخذ لوخه د چا ظرف غټو د چا ظرف ورکړو نو د خپل اندازې مطابق سړي فهمه جاسی ځا شي کنه دې دورو کې استادانو نچ سونه ظرف غمرې زکړو سونه فهمو هغه مری زکړو فهمه ملسل نو پورته کې بیا د سیلاب زبر درابیا توحید خو بیان شو چې چا کې سم راځو او اغواغځ خو لیکن دې سره یو سیلاب هم بکلی وطن کې را پورته شي خلک را پورته شي نوې مسلې دی نوې دین نه نوې خبره نه نو د سیلاب سره سي زبر درابیا هغه را پړ سيدل پورته زګي نو یعنی د دې قران او توحید خلاف پراپاګانډه او شوبحات شروع شي دا نه من يغنه من نه وې مسره د قرنګ زیورات هم دي کندنني سونا دا اغویل شو ابتراح حلیتين او متاين خلقته فائده علي سونا خود دیم زبادر مثلو ددم دقس او جاګ او زګ دی ام زګ لري جکلا ویل کی نو دقرنګ دا مسله دا توحید سونا دا خود دی سرا هم زبادون مثلو دا شبهات بخام اخی اترازات بای اما زبد و جفا سوخ بعد دا شبهات لریشی ختم ختمش دا شبهات دا ذهنو نوزی مسلا بیانشی خلق کینی پویشی چی دا خواست پراپیگنڈی واما ماین فاون ناس فایم کسو فلارد ارانیمو بپاتیش خلق پویش او دارنگ سونکیم خالیس سونلاندیکین آین فون ناز دوبون خلق سیرابیش نو دا قرآن توحید نو خلق سیرابیش سونا این زیورات جوڑیش نو دا انسانگا کیمتی و معزز زینو باندیکی خستیش زنانا حارا چیی امیل پغارا پسینه و سر باندې دارنګ وغيرها اغا معزز و زینب باندې دغه زیوراتو لزېور کی نو د قسې غسونه د توحید مسله خلق په دل او دماغ کې کی متيزه کیږي کذالک کی. یذرب الله الامثال للذین استجابوا لربهم الحسنا بشاراتس دا قران او توحید امن نو للذین كسانوا د پاره استجابوا لربهم چې قبول وله کو لربم د خپل رب دا مسلې د توحید او د کتاب ای سجابو لرب هم قرتبی وای ای عجاب علاما دعاء الله منه التوحید والنبوہ چا الله توحید و نبوت ترابلله نو د خپل رب دعوت د دا توحید رسالت قبول کو نو للذین دیل سدی الحوسنا جنت تے دیل با الله جنت وری او اللذین کسان لم له نکل دا اللہ دا دغی دا او بولتیوونکله د الله د دغه دعوت دغه توحید قرانه ونمن او د دنیا له دغه سیلار نو لو ان لهم ک چرته وی دی له پارغه س ټول مال دولت و مثلو د دې پشان ماوده سره او لفت داوې فدیه ور کوي جرمان ور کوي په دې سره د عذاب د خلاصینه نو راي کدا کسان اندل توس ما تقبل تو منهم نو قبول بنیش جزاۓ رستمواز اولیک دا کسان لو مسول حساب دلبد حساب دے و ما جاننم جاننم و جہنم سے و بے سلمہات اور دیر بد بچونا دا دو سی دو فم یالم آیا سوک چھ پئی گی چن او کتاب چہ تاتا نازل شے میرے رب دے طرف نہ الحق حق دے نو کمن دادا دا چا کی دے شوامہ چا دےڑون مشرک نرے برابر انما تذکر ولل الباب نسیت قبلی نده قرآن او توحید نا خاوندان د خالص اقل اللذین او یفون بیاه دی او صاف المواهدین مومنین دا مومنانو صفات بیانی صفات تو گورا دا مومنانو چه قرآن و توحید منل ده اللذین دا خلق ده یفون بیاه دی اللہ چه پوروالی کئی پواعدی دا اللہ وعدا اللہ سوالهودا وطلحق منی ولا ان قضون المیساق نماتی وعدا لا لس لست بربکم والا او الزینا داخلک د دا یسیلون چې دوی ادا کوي ما شاء الله به چې حکم کړي د الله پاګی باندې ایوسل ادا کولو الله وی اداکه نو دوی ادا کوي د الله احکام یا یسیلون دوی پېوس کوي ما شاء الله به ایوسل چې الله حکم کړي د پېوست کولو د یوځه کولو صلی رحمی یا د الله صفات خدای الله ورکو ویاخشان ربوم یریګی د خپل رب نوې خوفو اصول صاحب او یریګی د بدی صاحب نم والذین وکساندا صبرو کیک لک شوی دی په مسالې ابتغاء وجی ربی د پارا درټولو د رضامتیا د خپل رب اقاموا صلا او پابندی د مانځه کوي وان فی خرش کی می ما دغه سن رزق نام چې موږ ورکړي سیرن په پټه والانی تنخکارا ویادرون بیل حسنه سیئه او د فکای بیل حسنه دی بتوحید سره سیئه شرک یا دفع کئی پنی کئی سربدی نیکیو کی بدی پی مٹاو کی توحید بیان کی رت دا شرک پیو کی اولائی کدا کسان لو ہون دی دا پارا اقبتدار بہتر انجام دے بشارت جننا تو آدنے جنتون دا محش گرے دی ادخلونا چیدیو دا خلیگی دیتا ومن صلاح من آبائم ومن صلاحا چاچے ومن آسوک صلاح من آبائم صلاح من آبائم چے نیکانو د پلار نکنے وازواجہم او د بیبیانو نے وزوریاتہم او دا اولادنے دا جنت تبا دا دائی دا توحیدم جنات و ایدنیت خلونہا دیبم جنت تزی دا دائی دا توحید خود دا سرا دا دپا مرگرتیا که ومن آغا بم جنت تزی صلاح من آبائم وازواجم وزوریاتہم کانو تاببی په مسلهې سره د پلارانو خزو د اولادنا نهښې اولاد پلارار مور دومره کار نه کړی مسله بیان کړی او ل دای وي خو دا چې مسئله به سر منلی دا نو دغې دیسبببه په مګرتیا کې دغ محدی نهګ چې غمره کارې نه دی کړ جننت ته او سر لاړ شو مطلب دا شد د توهید او د قرآ د دا دی دا مقامش چې کار خود کړي لې خو لیکن پدی پروتوکولو پدی احساس کې به سراغه مؤاهدین رشتہ دارم وسي ولملائک دو فرشتي به دخول و ناره داخلي کې بدیبانې با من کل باب دا هر دروازې نه اته دروازې د کنه جن نواره دروازې نو په سلام او تبوي سلامون یقولون سلام تبوي سلام دی پتا سوار کله راشه ما صبرتم په سبب د دې چې کلک شوه په مسله پنه ما اقبط دار نو دیر انجام داگه کور رستنی ده تا استا دا رستنی کور خو انجام ملوش والذین این قضون الله اللہ اوصاف المشرکین پا تقابل که آکسان چه ما تی واده دا اللہ میم بادی میساقی پز مزود تولی دا واده نا توحید واده ما تک رشیر که لہو داوت الحق نمنی ویقتون ما امر الله بی پری کئی اغا چې حکم کړي د الله پاکي یو صلی الله دی وسواري دی په وسکینه کټکې یا ویق ما امر الله به نه ادا کوي اغسې چې حکم کړي د الله پاکي سره یو صلی الله کولو و یفسیدو فساد کې فرض ازمکه کې ولای کړه کسان اللهم لعنتو دله لعنت ولهم سود دار دله بد منزل الله يبسط الرزق د زین درم باب تر تربت تیسوره بیا دلیل په توحید باندې اتم الله واللہ یبسط و رزقا فرا خیر رزق لیمین شاہ چال رہے وغار ویغدر و کمیئے و فری ہو خدا خلق خوشا لدی مستی بل حیات دنیا پا جند دنیا و من حیات دنیا حالانکے د جند دنیا فی الاخرہ و مقابلہ دا آخرت کے اللہ متا مگر معمولی سکا و فائدہ دا او دی پیزر اللہ گولے دے و یقول اللہ کفر و کافر لولا و ذلالے آیا دا زجرم دے او جواب د دا ا ان کا رسالت باندې زجر او دوی اعتراض په پیغمبر د هغه جواب او کافر منکر د رسالت لولا انزل آیا ولین نازلی کی پدبان دے معجزات زمون د خوخ مطابق من دا دا رب د رب د طرفنا پکاره منکم غواړو هغه دی معجزہ پیچ قل جواب ان الله بے شک الا یظلم یش مهر د گمراوی بچو واڑی وې هدیله توفیق ور کوي د مسالې تیازان ترتب تمنانا چا کې چی نابتی معجزه غواړي معجزه مغواړي ځان کینابت پیدا کړي طلب پیدا کړي الله به طلب ته ہدایت نه کوي تاسو طلب نشتا اراده نشتا نو اعتراض نه کوي معجزه دی خوې الزینا منو وتطمئن قلوبهم بشاره مؤمنان و اوس شا کې طلبی کنه نو غته الله قلب حاصل کړي الذین آمنوا و آمن قلوبهم مطمئنه شودی زونه به ذکر الله دا الله په ذکر په مساله توحید به ذکر الله دا الله په کتاب په قران سره په توحید سره زړه اطمینان ملایوي الا خبردار به الله قانون دا الله په ذکر ذکر ذکر هم ده الا الله خبردار دا الله په کتاب خبردار دا الله په توحید تتمین القلوب ایتمینا ناسلې زړونه زړونه ایتمینان په قران او توحید باندې ملایوي الذين امنوا وعمل الصالحات ها کسان چې مانې وروړلې او دا څه ذکرم ده ښا امانه مرادي ښا ومو عام طور د ذکر الله قرانلو دا مطلب نشي بل مانې نه مراد مفسرین ټوله ذکر کړي قران سره ایتمینان قلبي ده د زړه ایتمینان توحید سره او اهم د الله ذکر سره ایتمینایي په معنی کلا د سړی د غویلو ش... سینډی شپ ذکر سره جوړ شي حال جوړ شي حال ذکر کله حال شو نو بس بیا به دا ذکر اطمینان قلب پیدا کوي رسول محمد او اغه ذکر چې به کومه طریقه کیږي کی کنه اغه سرایت مینان راځي ذکر دو قسمه یو ذکر عام ذکر دا ثواب دی چې سړی ثواب دا, دا پاره کوي نو خب بس ټیک اکه سا سرخکاری که نخکاري دا سر کافی د ساب به میلاوي په یو صبحانه الله باندې وي جنت کې بوټ لې که نه دغه د خو یو د اصللا کاره دی نه خپله طرق پاغ طریقات ته جو سره شي نوله بذکرېله تم ن القلوب زړه اتمینان بیا میلاوي بی. بیا سړی مشاهده کولش الله دینااکسانمنو چې منړې مسله تو دووا میلو سال هاات عمل کړړ دی ن د بیا بیان کړیم دا تو والله هم نو د وي تو علهم خوشالیه حالت طیبه د ویلا بهتره حاله و حسرمه ابه بهتر زیاده ورتلو کذالک ارسلنا کا فی امه د دلیل وحیده سره د مسالید توحید ومدار مون تر علی گله پیغمبر فی امه پداسی امه خلکو کی قد خلت چی تیر شوی د من قبلها د دی امه نمخ کیم امم دیر قومه سلم سلام علی گله یعنی مطلب دا مخې امتونم دیرشوی دا دی. ایلم من بیا راغلی دي تم به د کیرو لګین نو تس نو پیغمبر نه دا سه مخکي من بیا راغلی نو خبره نه کار دی سره کار دا له تطلو علی چول له پدی وانه الزی هغه کتاب هغه مساله او هینې له کچ مونږه هکړی تا تا واهوم یکفرون بر پر رحمان او دوی چری منکر دې د بلنه د مهربان بادشاه نه له دعوت الحق نه مې د پیغمبر کار سره دې را لګل دی له تطلو علی هم د الله کتاب ب بیانای قل وایره پیغمبر او رب بی قران کې مساله سدا او دی منکر به رحمان د سنه دي دې مسلې نه دي کله ورته پیغمبر او رب بی دا الله زماره به لا اله الا الله نشته د حاجت را مشکل کوشلایق د عبادت او بندهګۍ سیوا دا غنه بل څوک الی توکلته په الله مې بروس سره ویلې مطاب متاف ده الله تو ورګر زیدل ولو ان قرانن سیرت بهل جبال او قطيت به الارض زجرمون گرین قران دور کئی دا ورگای او د دوی غا مطالبه جواب یوه الزامی جواب لته دی وی لولا انزل علیه آیتوم من رب معجز اولین عزیزمنده خویش مطابق جواب ان الله یذلم من یشاء ويهدی من یشاء الیه من اناب طلبگار وتا فدراسی به طلب و تنرسی تاسو کی طلب نشه راشوی معجزه معجزه خوش تکنا معجزه دا غلرا غټه معجزه دا قران حدیث دیان دی نیمه ولو ان قرانا کچرتا دا قران سورت بیل جبال روان کړي شپدې سرا غرونه د معجزه په تو دا قران بیان شي او بیل عرد. یا لگی سرا زمکا. زمکا دا قران سره غرونه روان شي معجزه او قوت بیل بل ارض یا وش لګي بده سرا زمکه زمکه او چي د قران به بیان او کل ما بهل ما یا خبر یو کی په دی وانی مړی مړی پر اپورت شي او خبر یو کی یاد مړی خبر یو د قران به حقانیت نبی هم دا ظالمان نمانی زدیان دي دا سر اصار که فلا یومینو بی هم ایمان در اوڑی بل لله الامرو جمعی دوی موجزی روڑا وی زمان علاج کی بل بل که لله الامرو اللہ لر اختیار در ټول د موجزون او چال توفیق ورکولو نو ورکولو افلم یایس اللذین آمنو اف افلم یایس اللذین آمنو یایس سپا مانا دا یعلم ا الم یعلم الذین من ا خبر ندی پوی آ گسان چی ایمان راوڑے دے ولیا غیمان والا ندی پوی ندی خبر خازن قر دبی معنی کئ افلم یایس الذین ا افلم یعلمو ندی پوی چ اللہ انشاءاللہ کو چدا اللہ خو خشی بزور جبری ماندا اللہ خو خوی نو لہ حدا ناس جمیع ہدایت بیکڑے اٹھولتا حضور د الله مقصود نه ده ولا يزال الذين مشبع يکسان کفر او چې کفر کړي دي تو سی ووم چې را سی ودی ته به ما سناو په سبب د خپل عمل کومه سناي کړي قاریاتون تنگون کې عذاب د ویتا په خپل عمل تنگون کې عذاب ور شي قاریا او تحل قريبا يا راشي د ویتا مندار دا دی کورونو په خوا کې دی باندې برای را سره نشي خو را راشي دی کورونو محلو سره خواخ چه چا چا پیره چې دی دی ویری حتا تر دې وریا دی الله چې راشي وعده د الله قیامت یا فاطمه کا الله وې دا کافر با مې شي چې دی باندې بیا برای راس قاری عرازي یا بغیر چا پیره زابوني او الله با دی متنبہ کی یا به یری تاردیج واده د الله را شي مکفت یا يا واده د الله را شي قیامت را شي ان الله بشک الله لا يخلف الميعاد خلاف نه کوي د خپل واده ورقد استوزا برسول من قبلک تسلی پیغمبر یقینا خندګان شوی پیغمبرانو په سستانه مخکي صبر کړه او نو تم صبر کوا فعملت کفرو كفروا مولت مې ورکړه او کافرونو ثم خصم بيامني ولي نو ديلم مولته صبر کوي بیا بيوني فګي بګانه يقاب رسال الله و ای زما عذاب افمن هو قائم على كل نفس دزنه سره مباب تر اخر ابوره دا بیا نه هم دلیل عقلی او زجر مشرکین دا په طلب د دلیل افمن هو قائم قائم فمانه عالم یومنا آیا وسوخ عالم على كل نفس بما کسبت صدقای یا قائم ده نگہبان ده هو قائم قائم ده په هر نفس یې دا ټولې قبضه قدرت کیه حیا سوق هغه ځا چې قائم ده په هر نفس بما کسبت سر ده د عمل چې ده سکی بما کسبت یا عالم ده الکل نفس په هر نفس بما باغه کسبت چې ده کوي نو جزاب یې سي اپمن هو قائم ان الکل نفس بما کسبت کمن هو لیسا کذالک کمن هو لیسا کذالک اغزاد چالم بکل نفس بما کا ثبت دے دے پشان داغه چا کیدې شي چې داسی سینې ندی کنه اغالم علی کل النفس شیدے اغزاد اصل کې الله دے خالق رازق مالک دے سوک چالم بکل شی نه دے نو ادا سینې شکی دے نو معبود برحق او معبود باطل برابر نشو جاې لا شوکه او بیا هم دوی ګزې الله له شیککانل ور ب غمره سم موسم نوره تهال ل سړی و که نهکه هغه پلان کې تا, تا, تا پسې چا خبرې کوی یا تهکه م ستا دتهکرې بل مولا ششته ستا د مقابلې د لکه نو خیررا والله دا نوم خیرا تو خایا. الاوین عمره تواله د سوق د جما سره شریکان زی په جنم نو تاسو ما سره شریکل یا قل ور د پیغمبره سموهم صفات راته بیان کئ د خدای خدای څه صفات ده خدای خو صفت غاړي د خدای ته نو تاسو د خدایانو صفاتو نه سري ام تنبیو انه ی تاسو خبر ورکوي الله تبې ما پاغه لا یالم چې علې نفي جنې فل ارض ز مکه کې الله وی ما تا معلوم نه دینو شتانونسவகگی یعنی ت تا د چايب عبادت شروع کړې او الله سره د څوک شریک کړې مشرک د نشته عبادت کوي نشته د عبادت هم بظاهر من القول یا پاغا سرسری وینا باندې لګياري سرسری وینا سي بلا دليل به دليل لګياري یا داغه چا خبر ورکي داغه عبادت کوي چشته نه بل زين للكافرين بلکې خيصه شوی کافرون را لیلزینا کسان دا پار کفرو چکو فرکره مکرو هم د دوی دا شرک مکرد شرک و سود دو و بنشیوی دین سبیل دا اللہ دا سمی لارنا لہو دعوت الحق نا و محیوز لیللہ پچابان چانلا مہر دا گمرای ویف مالو من حاد نبیدلو سوک لار خودون که لہو دی دا پار عذاب و نذاب بیفل حیات دنیا پا جند دنیا که دنیا که مم اللہ عذاب ورکی ولی عذاب الاخرت خام خواد عذاب دا اخرت اشق ادر سخت او ما له مه دوه پااره من لا د لا نه من وقعڅوک بچ کوونکې چې بچ کې مس جننت لتې ب شارارت منون کوته میثاره او سفت د جنتغه چې وا دی کېږمتقییانو سره روان ب د وو دغ نه روونه او کللو دامن می م دي وللو او سوری به میشهدي اوڅورې نیشت نو مراتې ارام دی میوه میدي ولو ارامې میشه دی تیلکه او بد دا. تِلکَ اُقْبَلَ الَّذِینَ دا بدله دا کسانو د تقاو چې زانې ساتله د شرک او د غیر الله د بلنې نه له دعوت الحق باندې عمل و وُقْبِلَ کافِرینا او انجام د کافرو د نار اور دلیل نا دا دا دی ولذینَ کساناتینَ علم الکتاب دلیلی نقلی د الی کتاب را ترغیب ورکه قرآن ته د قرآن په حقانیت او د مسلې د توحید ولذینَ کساناتینَ علم الکتاب چې ورکړي ورته موږ کتاب موریان دی یفرحون ای خوشالیږي به ما پا کتابون ز لایکه چتا تنازل شوه ده حق پر رسولیانه منی و من الا او باز درې دل ډلو دل نه منغه دیون کرو چينکار کای بازه وو د بازي سیده قران او قران ټولې سره خو باز نه باز سه ا مساله توحید له دعوت الحق نمای نور منی وای کړه قران کې خی خبرې د نسیت خدا ز پزې شه عبدالقادر لیکلی دی چې مشرکین وبوي قرآن میں نصیت کی باتیں اچھی ہیں نحیت نصیت کی باتیں اچھی ہیں دا نصیت خبری پا خری و جا بجا جا شرک پر عیب دیا ہے زی پا زی پا شرک رد کردے نو خبره خبری نشو مانے لے دقا مطلب یونکرو باز اگر بازی نمانی چرد دا شرک تے مسلح توحید لہو داوت الحق قل ورد پیغمبرہ انم اومیر تو بے شک ماتا حکم شویدے اگر <تصفح> ان اعبود اعبد الله چې ژوندګي خاص کوم الله ولا او شرک بي شريك نه کوم الله سربې دي بندګي عبادت کې سوق او الوه ادو او دي الله ترابلم بلم خلق دي توحيد ترا بلم خلق ويليم عاب او دي الله تو برګرزيدلي سبب تپوس کي قیامت کې وکذالک انزلنا حكم عربيه دام ترغيب قران همدار موراله ګلې دا کتاب حكم عربيه فیصله واځه واځه جوابانه توحید او د شیرمنسکی منسکی وزاحت او ویسره کوي ولې تبات احواهم کچرتاتا د دې د خوښشاتو بادماجا کوم نه لېلم پس هغه نه چتا ترغه علم علم راغه قرآن راغه او بیان د دې خوښش منی توحید پرې دې مسله پرې نه بیانه مالک من الله نه نه ویتا نه د الله نه منوا من ولین سوک اختیار من ولا واق نه سوک بچ کوونکې الله نه و دې بیا سوک بچکې walaqad arsalna rusulam min qablik da fa da shubahat upar risalat pa nebi alaihi salam yaqinan murale gili rusul an stana mak wa ja'alna la mazwaajaw mazuria aw gar zulim aw wila ra bi bayan mazuria aw awladam sa matlab di e itiraaz ho chida singa paigambar de bashar de khazalari awlad lari allah wi tamam anbiya da از واجه مضه جاال نام بشره بم پیدا کړي ځکهښو بچی وو نو دې پ غمبر خه بچی کې دل دا د لوازمات او د سدي بشریت نهدي که نه نه لوازمات د بشریت دی او دا لوازمات د بشریت د نبوت سره ساففی نه د00 نه لري او ماکان رسور دو میںراې مجزهوللی نه پیش کوئ رسولین كان الرسول اختیار باختيار يا پیغمبر کیاتی آیات چرا دلو کی پموجزه الا باذن الله مگر د الله په حکم موجزه د پیغمبر اختیار کینی د د الله په حکم راضی لكل اجلین کتاب او د هر یو نټه د پارا کتابن لیک د وخت هر کار په خپل وخت کیږي کی هر نټه په خپل وخت لري کل الله واری موجزه برولی یم الله ما یشا وَيُصْبِتْ وَاِنْدَوْ أُمُّ الْكِتَابِ نیتا دارشی اللہ وی ما تمالوم دا وَلِي نیتے اللہ تمالوم دے واللہ سر دیو وَجَدَادَا چِي همْهُ اللَّهُ مَا يَشَاوَ وَيُصْبِتْ وَاِنْدَوْ أُمُّ الْكِتَابِ اصل وَجَدَادَا چِي دا نیتی لیکل او دا نیتے مقررول او دا نیتے ختمول داد الله په اختیار کې دی وا جادا چې وایندو او ملک کتاب هغه سره اصل د کتاب دی چې په ای کې نېټی لري کېږي او ماهو کېږي نو د نېټو علم قدرت الله سره دی معجزہ کله راځي عذاب کله راځي دا په نېټه دی او غو اختیار الله سره دی ما سره خونه دی چې تاسو منه مطالبه کوه او سر جمه توکید یم الله ما یاشا ما هو کې الله مایا شاہ سچو گواری و یثبت او ثابتیه دا محو اثبات دا دا اللہ فیل دے دا الله کھار دے محو اثبات کئی الله رب العزت محو صدا محو نیٹا مقرر کئی یثبتو نیٹا مقرر یمحو نیٹا لرکی دارنگ یمحو الله. مایا شاہ مٹاوی اللہ مایا شا سچه اوغواڑی د شبهات او د مشکینونا و یثبت او ثابتای مساله د توحید د خلکو پسونو کې دام ما هوا اثبات چا پسونو کې توحید واچي شبهات لري کې دام ما اثبات د الله په اختیار کې دارنګ تقدیرونم دی کنه یم اللهمایا شا ما هوا کم تقدیر چ اوغواړي و یثبت او پریدی برقرار کم چ اوغواړي اغه معلق او مبرم ولی اختیار دا اختیار د محو اثبات الله سره دی ولې وایند او مل کتاب زکه چی الله سره اصل د کتاب دی اصل د کتاب منا د محو او د اثبات هغه کتاب اصل الله سره دی یعنی اختیار هغه سره دی وای ما نورین نګه وای ما نورین نګه بازل لذین ایدوهم تخویو دونیایی د دنیا د عذاب یارم وای ما نورین ناګه چر دمو غو خایو ته د پیغمبر عباس لذي غ ستا په جون کې ناییدم مو سره واده کو ستا په جون کې بدی عذاب راو او ن توفین ناګه یا تا وفات کوه خلوزان دا نو فروانیشته وینم علی قلب لا پتا رسول تا خپل کا روکو والین علی صاحب او بونماني صاحب د وسرب پوي او ر مرو ان انات الارض ان قصها من اطرافها دام سجر آیا دینگوری سوچ نه نکی چه مراتلک و زمکی تا نن قصوها کمو دا من اطرافی ها دا اطرافو نا دا اطرافو نا دا زمک کمو مطلب زمک کمو لیا دا فتوحات شروع دی او دا کفر سرزمین کمی او د اسلام سرزمین که لگیا دا وسط راجی را سرزو فتوحات کی داوی دا حقانیت نخنه دا سو دا کافی نده چه پیغمبر حق دا دا مسلا حق فتح دارنګ د دا توحید مسلې خوري ګر نن یو سوال بل نن یو علاقه سوال بل علاقه د توحید د حقانیت نه خرم یا دوی مطلب اوله مې راو اننا تل ارضنا القصوا من اطرافه د راتلن کی دی نګوري سوچن کیز مګې د چمګراتل کوز مګې تا نن قصا من اطرافه کوم وې د اطرافونه اطرافونه کوم څه مطلب موت الاشরার دا شریان خلق رو رو مرکو ختمو زمکت پاکو ابو جهالا او غط ودبا او شعبا و ابو لحب دام ختم کرد او الله یا احکمو اللا فیصله که اولا ما قبل حکمی نشت ده رستو که د که دا اللا فیصله رسوک و وسریو لساب زرغستون که ده ایساب ده وقت مکر اللدین من قبلهم زجر بیا یخینا تدبیرون کدی و دوی تدبیرون کدی و آکاسانو من قبلهم چې ده این پخواو دا امبيهاله سلام د وجلو نو فلي الله المکرو جميعا الله لرا اختیار د تدویرونو د ټول الله وي دی به کای زو نه ناکام نو مطلب دا پیغمبره کستا خلاف تدویر کوي نو خبر نه دا د مخکیم کړي او یالم الله پوئی ما تکسب کول نوفس پس سمانه چې کوي هر نفس پس یالم الکفار زره چې پوئی به شکافر چلیمن عقبد دار چاله وی رستنه انجام بہتر چه کو روتن چاله بجان بهتر پتهی چې مشرک به کامیابی ک او کود و ی قولولهین کفرو ل مرسلا دا بیا صداقت د رسول او زجر پهین کارې رسرست و کافر ل مرسهتن رالیل شوی پیغمبر غمبار ځان نه خبرې کقل پی غمبره کپ الله شید ده کافی د الله غانی و نه کوم زماستاسو تر منځ تاسو د پاه دا, دا خبره کافی د الله غوا ده کنه بزا کافی ده کتاب سونه نه نه مره پدی که زماپا رسالت کې کوم نه راځ و او هغه سو کوم غوا ده یو الله غوا ده پر رسالت د پیغمبر او د و من او سو غوا ده اندو چا سره علم الکتاب علم د کتاب ر علم د کتاب سره د پیغمبر پر رسالت غوا دینه سمورات دینه یا مراد هغه اهل کتاب علما لکه عبد الله ابن سلام شوکن اسر علم د کتاب او هغه وی وګړه او آل عمران کی تیرشی او بقره کې چې یعری فون او گما یعری فون نو دا هغه ویم ده اهل حق مولیان گوی ورګی چې دا پیغمبر په حق ده او یا تیمرات عام اهل علم دي د تورات خوانندان علماي حق او سو کوي مرادی جبريل وام علام گواهه پر رسالت و من او غسوکم ایند او چغ سره علم الکتاب علم د کتاب د قران وڑی روڑی علم د کتاب سره وکنه جبریل نو د جبریل گویو د الله گوی بس کنه الله رعلی گلی د جبریل پہ گوا د غلی د چوهی وتروڑا نو کو تاسو وعده پیغمبر پیغمبر نده نو تاسو پن انکار سره د د رسالت کیس کمې ناراضی زکه الله او جبریل او حق پراست علماي په دې رسالت باندې ګواهی دي